Ein deutsches Märchen. Der Tiger und die Büffel. Es waren einmal tief im Wald vier Büffel. Sie blieben immer zusammen. So stark war ihre Einheit, dass alle anderen Tiere immer Angst vor ihnen hatten. Unter all diesen Tieren war auch ein Tiger. Jedes Mal, wenn er einen Angriff plante, sah er sie zusammenstehen und ging enttäuscht weg. Oh, wie soll ich sie angreifen, wenn sie immer zusammen sind? Macht nichts. Ich werde es morgen wieder versuchen. Eines Tages machten die vier Freunde einen Plan. Hör zu, ich habe gehört, dass das Gras auf der anderen Weide viel schmackhafter ist. Warum gehen wir heute nicht dorthin? Oh ja, das ist eine gute Idee. Warum quatschen wir da noch? Lass uns gehen. Grünes Gras, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ja, seht euch das an. Wird <lacht> er jemals aufhören, ans Essen zu denken? Sie gingen zusammen zur Wiese. Als sie weitergingen, sah ein Fuchs sie kommen. Er war so verängstigt, dass er sofort weglief. Aber die Freunde bemerkten nichts. Sie gingen fröhlich weiter. Irgendwann erreichten sie die Wiese. Nachdem sie den ganzen Weg gegangen waren, waren alle sehr hungrig. Als sie anfingen zu essen, sagte einer von ihnen. Lass eine Sache machen. Der Dicke bleibt hier stehen. Zum Aufpassen, während wir grasen. Unfair. Warum sollte ich zurückladen? Ich habe auch Hunger. Du wirst länger zum Essen brauchen. Du kannst nach uns essen. Wir passen auf dich auf. Ich bin nicht euer Diener. Ich werde nicht zurückbleiben. Ich werde mit euch essen. Er hat recht. Es ist nicht fair, ihn hier warten zu lassen. Wirklich? Dann warte du doch hier. Wer glaubst du denn, wer du bist? Du kannst uns nicht herumkommandieren. Wenn ich dich belästige, gehe ich sofort. Du befiehlst immer nur alles. Ja, du hast uns immer herumkommandiert. Ja, ich werde auch gehen. Ich brauche hier niemanden. Niemanden. Ich kann alleine bleiben. Geht weg hier, ihr alle. Ich kann auch alleine bleiben. Geht weg, ihr alle! Alle vier waren sehr wütend aufeinander. Aber sie wussten nicht, dass der Tiger ihnen dorthin ja. gefolgt war. Er hoffte, dass sie sich streiten werden und sich gegenseitig in Ruhe lassen. Und so konnte er sie dann angreifen. Als er sich hinter dem Gras versteckte und zusah, war er froh, dass sein Tag endlich gekommen war. Ich kann mein Glück gar nicht fassen. Ich kann sie jetzt einzeln angreifen und fressen. Die vier Freunde gingen getrennt voneinander. Der Tiger folgte jeweils einen und sprang nacheinander auf sie auf. Er hatte sie alle getötet und alle gefressen. Bis zu dem Zeitpunkt, als die vier Büffel zusammen waren, wagte niemand, sich ihnen zu nähern. Aber sobald sie kämpften und sich voneinander trennten, kostete es ihnen das Leben. Wie man sagt, Einheit ist die größte Stärke. Also Kinder, gemeinsam und einig seid ihr stark. Deshalb müsst ihr immer alle vereint bleiben. Man weiß nie, was als nächstes passieren wird. Solange ihr alle fest zusammenhaltet, kann euch nichts wirklich Schlimmes passieren. Der Sieg wird immer euer sein. Ja, Fee, du hast recht. Hey, hast du dich nicht gestern mit Johnny gestritten, als er zum Kapitän der Fußballmannschaft ernannt wurde? Ja, das habe ich. Aber ich werde mich bei ihm entschuldigen. Dann werden wir gemeinsam das Spiel gewinnen. Ah, absolut. Weil... Einheit ist, ist unsere, unsere größte, größte Stärke. Stärke. <lacht>